ויומר אדוני אלי, מה אתה רואה, עמוס? ואומר, אנך. ויומר אדוני, הנני שם אנך בקרב עמי ישראל, לא אוסיף עוד עבור לו. ונשמו במות ישחק, ומקדשי ישראל יחרבו, וקמתי על בית ירובעם בחרב. וישלח אמציה כהן בית אל, אל ירובעם מלך ישראל למור.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 כי מקדש מלך הוא, ובית ממלכה הוא. ויען עמוס, ויאמר אל המציה. לא נביא אנוכי, ולא ון נביא אנוכי, כי בוקר אנוכי, ובולס שקמים. ויקחני אדוני מאחרי הצון, ויאמר אלי אדוני, לך, הנווה אל עמי ישראל. ועתה שמע דבר אדוני. אתה אומר, לא תנווה על ישראל, ולא תטיף על בית ישחק.